ett folk men vi har ett stort land att bo i, se på Europakartan, vårt land breder vidare ut sig i västdelen, men vi är få, vi är de ensamma stugornas folk och även om vi nu numera delvis bor i städer så är vi dock någon gång komna från böndes, torpares, backstugesittares stugor. Ensamheten i stora östliga skogar har svensk folksjäl danats genom tusenden år. Brottningen med stenen och stubben när åken bröts har gett oss krafter, andliga och kroppsliga. Och starkt motstånd utvecklar starka krafter. Så har detta lands skog och mark präglat oss, gett oss det egnaste. Uppbrinnelsens källa till vår folkstyrka, den ensamma skogsbons stolthet och frihetsinne och den sege odlarens ihållighet. Det verkliga svenska är sålunda ursprunget vårt vår växtplats det är för mig den barndomens jord Där sprang bar, barfota i något dussin somrar Och kände enrisbuskens barr under fötterna Barndomens mark, det är vålens allt kvällar Med en på stugbacken Och tranernas skrik från serret Det är sommarens solvärmda bäck med sitt gömma vatten Plaskande kring barnabed med sårskorpor på knäna Det är höstens röda lingontuvor och det nedfallna äpplet i daggräset en klar morgon. Det vinterns snödriver vid fastebron. Det är iskanen och tältbacken. Det är några barn i en gråmåsses soldatsuga på skogsbacken en enslig kväll i skymningen. Faren på regimentsmötet, mor på dagsverket uppe i roten. Barnen sitter vid stugans fönster och trycker sina näsor och mot glaset. Syns det inte någon där nere på vägen? Det är fattigdom, men en stolt fattigdom som hjälper sig själv till livets tillräckliga uppehälle. Till det grova men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen kring stugan. Det är en sund och fri barnaväxt som den vilda öterns mellan kan i hagen. Det är frid och trygghet i ett fredigt land där barnen föds fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta backstug hos barn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 Motståndets röst, Nationaldemokraterna i Stockholms närradio. Jag heter Gunnar Andersson och vi sänder då varje söndag 17.30 till 18.30. Alltså Radio ND, motstånders röst varje söndag 17.30 till 18.30. Stockholms närradio, FM 88 MHz. Man kan också lyssna via internet, narradio.se. Eller närradio.se fast utan prickar. Ring dygnet runt och beställ gratis informationspaket. Mellan klockan 9 till 21 alla dagar så finns det personal på kontoret som kan besvara era frågor och slussa er vidare. Så har ni frågor om nationaldemokraterna eller vill beställa ett gratis informationspaket. Ring då dygnet runt i Stockholm på 745 08 13. Snigelpost är box 42 42021-12612 i Stockholm. Och jag vet också att det går att skicka e-post till nd.se. Hjärtligt välkomna till Radio ND, motståndets röst, Nationaldemokraterna i Stockholms närradio. Jag heter Gunnar Andersson, tekniker är Jo Lindberg och ansvarig utgivare är Rickard Karlberg mm.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 som en Nordan vind, vi vasar med oss Höga asar Sången gör till storm Som hämtar kraft stiger till orkan Mitt i gatan Fram nu vänder ingen Rädsla känner vi Ska upp till torget Sopa rent steda hela stan Trötta på att hulsas kring av flumbyrokrater är politiker och knarkadvokater Etablissemangets ljuva pack Gärna syns i frack Om så svarta fåglar själva himlen förmörkar Aller ger vi upp och hemma solljusa björkar Fjället snö och sommarfjärrens strand Kära gamla land Som en nordan vind jag asar med oss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 So Får ni då alltså tänka er tillbaka i tiden, långt, långt tillbaka i vikingatiderna? En sommardag kom två män ridande från Verdal och följde den vanliga leden österut mot landgränsen. Det färdades tämligen sakta, men hästarna blev ändå mörkstrimmiga av svett till det var en varm dag och vägen steg brant upp för fjället. Mannen som red först var gråskäggig och torftligt klädd. Han satt med nakna fötter i stigbyglarna och såg sig ofta om. Efter honom trippade en länkad klövjehäst som var en omfångsrik tingest insvept i solkiga skinn. Den stack ut på båda sidor om klövjesaden och var fastbunden med starka rämmar men den vaggade ändå betänkligt under framfarten. Och när grenar och slyskog grappar mot bördan utgav den underligt klingande leten som ibland gjorde klövjehästen så vätskrämd att den tog tvärskutt och stegrade sig. Då grep den grå, gråskäggige hårdare om ledtummen, ledtummen och manade öket att stillna. Det tycktes gå lätt för honom han hade en låg och godmodig röst. Den let vänlig även när han svor och han log brett medan han talade till hästen. Den mannen hette Toger Fleck och var vägvisare på denna färd och sagan säger att han ägde gård i Sula. Sist red en finlämmad och svarthårig kar. Man kunde gissa att han var 30 år eller kanske något mer. Hans hållning syntes högmodig men blicken var trött, nästan drömmande och det tunna spetsiga haksäget fick ansiktet att synas blekare och längre än det var. En vit fjäder prydde hans hatt och han bar ett svärd vid bältet men herremansdräkten var färdsliten och fläckig. Det var skalden den Ivarsson fast av många kallades han också kvidaren. Han ägde harpan som vaggade över klövgesaden och han uppgav sig vara på väg att möta sin konung. En flock korpar lyfte med tungt kavande vingar och skrek över leden. Dela svarta fjäderskrudar blänkt i solen. Det är gott om likfåglar fåglar i år, sa det Torgir. Skalden såg efter korparna men slog snart ner blicken igen och svarade inte. Han undvek onödiga samtal med sattan och mumlade för sig själv och även nu fortsatte han att röra munnen som om han bad. Det kunde också tänkas att han skaldade men lika troligt var att han tyst övade läpparna med redan färdiga kväden. Och Thorgeir, som visat väg åt många, han brukade ofta framhålla att han trivdes bäst med tystlåtna och helst tigande skalder fast sällan fick han glädjas åt den sorten. Kvase var en medelstor man men han syntes ändå liten där han satte i sadeln. Ty den röda valack valak, som han gränslande var en ovanligt högbent häst. Den hade ljus man och svans. Och skalden hade själv utvalt den åt sig innan det for från Sula. Det var en rörlig och lite yster häst. Men Torgir hade försäkrat att den var fullt pålitlig. Omsider kom det upp ur skogen. Och red ut över en kal fjällhed. Då lyfte skalden sitt huvud. Och drog djupt efter andan. Där var en, vid, en vidunderlig utsyn. Och medan han såg hur landet blånade omkring den. Begynte hans bröst att hävas. Som om han plågats av andnöd. Och läpparna rördes åter som i bön. Men hans ögon sken. Och det tycktes vara en okuvlig sinnesrörelse som svällde inom honom. Till nu var landgränsen nära och han kunde se ut över Jentlands gröna skogar där han skulle möta sin konung. Plötsligt släppte skalden tyglarna, slog ut med händerna och kvad. Det skallade som en lurlåt ur honom. O herre, herre, kungars konung! Men hästen skyggade och slog back ut. Skalden flög ur saden och kavade ivrigt med armarna när han föll. Hästen skenade iväg med lyft huvud och fladdrande man upphevande ystra skrik under sin flykt. Men då Torgey hovade kom den snart tillbaka och lät sig fångas. Kvase vackade upp ur djungeln till synes oskad men han var tårögd och röd när han frågade Torgey hur det egentligen förhöll sig med hästens pålitlighet. Jag kunde lika väl ha legat här med bruten nacke stönade skalden. Medan han satte hatten på sitt huvud. Torgeir hade suttit av och stod och höll alla hästarna under det att han beklagade händelsen. Även han var tårögd och röd. Och fast det rök besynnerligt i hans mungiper måste det sägas att de flesta av vägvisarens andledsdrag tydde på ett sinne som svallade av sorgsen medömkan. Ack ack ack, var ett okinnes kan ställa till kved torkeir och strök ögonen mot tröjärmen. Sedan berättade han hur en jämtsk forbonde kommit förbi Sula sistlina vinter. Det var upprinnelse till denna olycka, sade han. Forbonden ville nämligen köpa en häst, därför att hans egen blivit selbruten och illa halt. Men när Thorgeir glott på den ofärdiga hästen en stund, sade han att han inte hade någon häst till avsalu. För att hjälpa en nödställd medbroder, föreslog Thorgeir istället att det skulle byta hästar, ifall forbonden var villig att betala en skelig mellangift. Och så hände det, fast hästbyte med jämtar var något som varje klok kar borde akta sig för. Ändå hade Thor Geir till denna stund trott att han gjort ett gott byte. Ty den jämtska lektes det hälsa och blev fullt färdig efter en tid. Visserligen hade forbonden med sanningseder försäkrat att hans häst var utan olater och väl tämd i alla avseenden. Men det blev likväl en glad överraskning för Torgeir när han omsidor trodde sig finna att en jämte talat rent sanning under hästhandel. Ja, så hade det syns. Men efter vad som nu hänt var det tydligt att forbonden ändå farit med osanning. Vad nu kan det tänkas, fortsatte Torgeir, att det är ganska troligt att inte jämtarna har några skalder som kan kveda kungadrapor med lurtoner. Och hästar måste venjas vid allt, annars kände lätt olyckor, det har vi just sett. Där nös Torgeir. Han nös flera gånger och utstötte små skrik innan han åter såg på skalden och sade att detta var ett gott tecken. Nysningar brukar ofta ansätta mig när jag rör vid sanningen, lade han till. Kvasse stod med handen vid bältet och vippade med svärdet. Hans ansikte hade det sällsamma uttryck som folk får där stor ilska blandas med villrådighet. Men slutligen sade han sig märka att Torgej gonade sig invärtes åt det som hänt och det var en svår tillvitelse. Du skrymtar, får ut. Dina tårar är skadegledjans svett. Och det tysta skratten är det värsta. Det hugger mig som gift ormar. Torgej syntes hepen. Han glodde stort och skrubbade sitt skägg. Mot den röda hästens mule. Innan han svarade. Då ömkar jag dig ännu mer kvase. Då ömkar jag dig verkligen. Och får du inte värre öden att gnälla över. När du kommer till Jämtland. Än att falla ur saden. Och kyssa mjuka ljungtuvor. Då må jag säga att gudarna är goda mot dig. Men kvase hade mera osagt. Och det trätte en stund. Om hur det rätteligen förhöll sig med Torgeys sinneslag utan att någon klarhet vanns. Och eftersom dagen var långt framskriden föreslog Torggeir att det skulle fortsätta färden. Han besteg den röda hästen och kvase syntes nöjd med att få rida den som Torggeir haft tidigare. Och så red det över landgränsen. Här rinner vattnen åt två håll, somliga skummar ut för branterna genom Tröndelag och ut i Västerhavet. ...och andra letar sig genom Jämtland och faller ut i Österhavet. Som det var avtalat skulle Torger visa vägen till Gleipnäsvallen... ...där Kvase hoppades finna någon som hört färska nyheter österfrån... ...och kanske också visste var Olaf Digre fanns... ...eller när han kunde väntas i Jämtland. Torger hade för avsikt att vända hemåt utan nattrast... ...och därför ville han påskynda färden... Men det gick dåligt att rida fort med den oviga klövgebördan som slängde och sjöng när öket skumpade för stigen. Skalden syntes svårt plågad och ibland kved han av ängslan för sin dyrbara egodel. Nedkomna till en å som det skulle vada över såg det tre män sitta till häst på andra sidan. När tåger kommit över ån och red upp ur vattnet blev han tvungen att stanna, till främlingarna flyttade sig inte ur farleden. Det var manhaftiga karar, och de satt med ett spjut i händerna. Torgir hälsade godmodigt, och bad att få komma förbi. Och just då red även Kvase upp på stranden, och stannade bredvid sin vägvisare. En grovvuxen och kulögd man med risigt skägg sporde. Var ni för ena? Jag tog er i fläck, bonde i sula. Och du? Frågade främlingen igen och pekade med spjutet mot kvase. Vi har inte hit, fräste skalden. Flytta på er. Ho! Hör på den pilten, sade den kulögde och brast i skratt. Alla främlingarna blev ens mycket muntra och här behövde ingen ondgöra sig över tysta skratt men värst bullrade den kulögde han skrenade som en korp därefter tog Torgej till orda och sade att han var vägvisare åt skalden Kvase Ivarsson som skulle till Gleipnäsvallen men vad är ni för ena lade Torgej till den, kul, den kulögde låg lite snett när han svarade vad vi heter kan göra detsamma men detta är Sveakungens skatteland och han har satt oss hit för att hjälpa och skydda vägfarande efter denna led. För här vimlade jag av stigstrykare och alla sorter som är rövare. Tror det, sa sade Torgir och flinade. Det tycks vara en omtänksam kung ni har. Det kan man säga, kraxade främlingen. Det är en bra kung, fast han är långt borta. Eller kanske just därför. Men nu är det inte om honom vi ska språka utan om er. –Dig har jag hört talas om för, fast du är bara bonde. Men den rims är rimsmed, även inte mycket till skald, för här är han inte känd, varken till namn eller rykte. Du måste vara nybörjare. Han petade på kvasen med spjutet när det sista blev sagt. Slikt har väl alltid varit trist för skalder att höra, och kvases min gav gott besked om hur orden sargade. Hans nedsvingar vitnade, och skalv. Ögonbrynen sänktes och munnen stod bitsk halvöppen en stund innan han trodde sig finna ett kännligt svar. Jag är islänning. Ja, stackars kar, honade den kulögde. Det kan jag inte hjälpa, fast du glo på mig som om det vore mitt fel. Detta gjorde Kvase så utom sig att han miste sin värdighet och begynte överrösa främlingen med grova tillmälen. Skaldens ilska tyckte stiga med hans egen ordström, men när han började fingra på svärdet så grep Torgeir om hans arm och sade, sansa dig din tok. Och det som uppgett sig vara kungens utskickade, det brast återut i försmedliga skratt. Torgeir väntade till dess det hipat färdigt, varpå han sade, låt mig nu fara vidare med min ungtupp. Innan något värre händer. Jag har lovat att följa honom till Gleipnäsvallen. Men det är ännu en dryg bit dit. Själv vill jag hem till natten. Ni ska följa med oss, svarade den kulögde. Och det blir inte till Gleipnäsvallen. Därpå vände han sin häst på bakbenen. Gav tecken till skalden. Och hans visar att följa efter honom. Kom nu, befallde han. Men Kvaser svor. Och Torgej ville veta varför det inte fick färra som han tänkt och lovat. Är inte vägen fri sporde han. Kom nu upprepade främlingen. Vart för du oss frågade Torgey. Det får du snart se. Kom nu. Torgey och Skalden tvekade en stund. Men eftersom de två närmaste främlingarna tycktes bli otåliga och började svänga med spjuten smackade Torgej på hästarna och sedan reda alla in i rad in på leden mot öster om kvällen kom det fram till en gård där stod många hus och bodar men en besynlig bonde tycks råda över det stället till varken kornåkrar eller roland finns att se och hästar går i bet på slotteringarna mot sjön på tunet står en hop glammande karar Flera kommer ut ur husen och alla skockas omkring det nykomna. Han som ridit först i följet satt av och befallde att hästarna skulle befrias från salen och rityg. Därpå försvann han genom en dörr. De glada huskarlarna var inga vanliga gårdsträlar. Det såg åtminstone Torgeir. Somliga bar yxar vid bältet andra svärd och nästan alla var druckna. Några låg i gräset. Så djupt sovande att inte stördes av hundskallen och allt sålet som nu gnydde på gården. Men oväsendet ökade än mer sedan huskarna löst upp klövjesaden och funnit vilken sällsam tinget som där låg. Harpan blev kvickt befriad från skinnen och sedan uppstod det stor trängsel omkring den. Till det var många som ville krafta på strängarna. Kvasse skrek och förbannade och försökte värna sin skatt. Men man bara skrattade och föste undan honom, sedan klöstes det ännu ivrigare på strängarna. Männen skränade och sjöng, harpan klang, skalden kved och hundarna begynte yla. En av de döddruckna lyfte huvudet ur gräset och sporde om det nu verkligen var som han trodde, att särimner redan var slaktad och stucken på spett. Då kom den kulögde ut genom en dörr och han hade en gulskäggig i resa i följe. Det stannade på trappstenen och grinade gott åt folkets fröjd. Torgej lutade sig nära en av de ölblidaste huskararna, och sade sig aldrig ha sett en väldigare man än den gulskäggige på trappstenen. Då skulle du se hövdingen slödrade huskaren. Han är hela huvudet högre. Säger du det, sa Torgeir. Säger du verkligen det? Jag trodde detta var hövdingen. Nej, det där, den där heter Avrafaste. Och han med de stora vitögonen, han som förde oss hit. Det är Tore Gök, en broder till Avrafasten. Då heter hövdingen Arnjot Gelline, sa det Torgeir. Du tycks fråga i onödan eftersom du vet, sa huskaren. Torgeir flinade. Jag bara gissar, kucklade han. Och jag gissar knappast fel om jag säger att hövdingen är borta och inte väntas hem till natten. Du är svår, sa huskaren och gapade. Just då gick Kvase fram och talade till Avrafaste. Skalden var tårögd och pekade på hopen som trängdes kring harpan. Men vad han sade kunde inte Torge i höra för oväsenhets skull. Efter en liten stund tycktes dock Kvase ha gjort sig förstådd. Avrafaste höjda handen och hans röst var som en oxes råmande när han röt åt folket att låta harpan vara i fred. Och han blev kvickt åtlydd. Männen tystnade och drog sig undan som om det brände sig på harmsträngarna. Då steg även Torgej fram till Abrafaste. Jag är skaldens vägvisare, sa det Torge. Och att vi är ute i fredliga och oförörliga ärenden bör väl alla förstå som ser detta har, Harp, harp, beke och beke som vi släpat med oss. Därför frågar jag dig som tycks vara hövding här. Varför vi förs hit mot vår vilja utan att få nöjaktigt besked om orsaken? Där jäspade Avrafaste. Han hade en sällsamt stor mun med breda tänder. Sedan gned han handflaten mot varandra och sa det. Vår syssla är, som du vet, att skydda och hjälpa vägfarande här vid landgränsen. Och vi skulle spilla mycket tid i onövligt... Där Avrafaste. Han hade en sällsamt stor mun med breda tänder. Sedan gned han mot varandra och sa det Vår syssla är, som du vet, att skydda och hjälpa vägfarande här vid landgränsen Och vi skulle spilla mycket tid i onödan Ifall vi på leden inledt oss i ordbyten om varför och vart hän Men nu är ni ju välbehållna här Och inget ont har hänt er, eller hur? Det är en orolig tid Och varför ni inte fick fara till Gleipnesvallen ska du nu få höra Olav Digre har kommit, har kommit med en stor här från Svealand. Och det senaste vi bort om honom är att hans härhövningar får omkring i Jämtlands kornbygder. Och lockar till sig mera folk genom att lova rika byten åt alla som vill hjälpa Olav Digre att tukta trönderna. Det sägs att Olav far fram mycket höviskt i Jämtland. Att han redligen betalar med myntat silver, all mat och annat som herren behöver sig. Och inte heller försöker han att, han att omvända bönderna till sin tro. Vilket annars brukar vara en kärsutsättning för honom. Fast annat lär det bli när han kommer till dessa trakter. Här inget motstånd kan resas med framgång mot en slikt övermakt. Det, är det har många vittnat om att vägfarande som möter Olav Digre och hans här två ting att välja på antingen dop eller död och det kan vara tveksamt vilket av dessa öden man föredrar och eftersom det är mest troligt att Olav och hans folk kommer västerut längs, längs den vanliga leden över Gleipnäsvallen begriper du säkert varför ni fördes hit men det är ju Olav digre skall vill mötas att togeir. Avra fast det tycktes bli mycket heten. Och han glodde stort på skalden. Vill du verkligen råka, Olav Digre romade avrafaste. Är det sant? Kvase nickade. Vid Lokes läm utprast den väldige. Då är du en o, då är du en oförvägnare. Man, än vad du ser ut för. Men vi ska inte hindra dig. Fast jag förstår att du må vara kristen själv när du gör dig så stort omak för att få träffa den mannen. Här blir vi varskoda i tid då Olav nalkas och medan vi väntar på det beskedet kan du tryggt stanna här och begrunda klokheten i det som du tänkt. Så tystnade han och stod en stund med sänkta ögonbryn och uppskjuten underläpp och det syntes att han grubblade över något. Sedan bjöd han Torge och Skalden att stiga in i huset. Det bänkades i ett ganska stort rum och Avrafaste befallde några skålpigor att ställa fram mat och dryck. Det hängde många vapen på väggarna, men där fanns inga bonader eller annat som kunde kallas för prydelse. Det mesta där inne syntes redigt och välgjort, men ingenting tydde på rikedom. Och de båda storväxta av bröderna, Avrafaste och Tore Gök, var tämligen enkelt klädda, fast det märktes ändå att det var betydande män. Bordet blev dukat. Och avrafaste drack det nykomna till. Maten smakade gott för hungriga färdmän. Och eftersom det varit en varm dag. Blev det mycket drucket. Skaldens ögon sken. Alla kunde se att han trivdes. Och om sidor bad han att få sin harpa inburen. Ty han ville sjunga för svea kungens män. Avrafaste gav befallning och harpan bar in av två huskarar som hade många nyfikna i följe. Kvase fick ett ryggt göra innan han efter mycket ställ och knäppande tycktes bli till, tillfreds med strängarnas läpen. Under tiden stod hela hopen av huskarar vid dörren och glodde förväntansfullt på skalden. Det märkte inte att Avrafaste hade en otålig min- och sneglade styckt på dem. Och därför rökte till. Och syntes helt of, syntes helt förskrämda. Då han röt åt dem. Ut! Det for igenom. Det for väg genom dörren. Som om det varit agnar i storm. Men när den sista kläv över tröskeln. Bullerskrattade avrafaste. Och ropade dem tillbaka. Bänka er, befallde han. Det kan vara nyttigt för er. Att höra hur en sång ska låta. Ty de flesta av er sjunger som kråkor. Men håller tysta. Den första som knystar eller spyr här inne hackar jag håret av. Han log brett sedan han sagt detta. Och det märktes att han gonade sig åt männens hörsamhet. Även de mest druckna försökte smyga. Och det var en lustig syn när de med krokiga ben och vinglande steg gled längs väggarna och famlade sig fram till sina sittställen. Då började Kvase sjunga. Och Torgej brukade säga efteråt att det att var i den stunden han upptäckte att Kvase var en ganska märklig man fast han ibland bar sig åt. Hans stämma hade en vacker och bärig klang och händerna for likt snabba fågelvingar över strängarna. Först sjöng han visan om den rike ynglingen som bytte bort sin käresta mot en ståtlig häst och därefter blev så besatt av lust till äventyrliga hästbyten att han inget annat ville syssla med. Och fast den ynglingen var klent begåvad i fråga om hästvett och därför lätt lurad fortsatte han i många år med denna galenskap till dess han slösat bort alla sina penningar på mellangifter. Likvel var den häst han då hade i behåll både halt och utlevad och ingen ville byta till sig det ett öket. När slutligen träffade hästbytaren en man som sade sig vara villig att byta bort sin hustru mot den gamla hästen trots att den inte ansågs än värd än vad huden kunde nyckas till. Och när hästbytaren hörde att kvinnan var densamma som han själv bytte bort i sin ungdom blev han glad och slog. ty han hade inte glömt att hans kärresta var en fagerögd och velskapad ungmö. Då trodde han sig äntligen ha gjort ett gott byte men när han sedan fick se kvinnan fann han till sin hepnad att hon var ålderstigen och skröpplig och gick endast med möda stöd på två käppar. Därtill var hon stendöv och sällsynt gnatig. Nu gråter hästbytaren och börjar tvinna ett rep. Men när kärringen dör strax därefter ler han och säger att lätt fånget är snart förgånget. Skalden har en vemodig uppsyn. Han sjunger med sorgsen ton. Men avrafaste tycker ändå att visan är munter. Och den är inte bara lustig, bölade han. Där fletade du, i den höger satt, ihop många sanningar också. Mera! Och skalden var inte ovillig. Han sjöng flera lustiga visor. Och somliga var så befängda att det blev till svåra prövningar för huskararna Som hotats att mista sina huvuden ifall de knystade det minsta Avrafast och hans, gul, hans kulögde broder samt Torgeir gned sina knän och skrattade hejdlöst och även skålpigorna kvittrade som de ville men de stackars huskarna vred och vexig som om de haft stora svåra bukplågor de vindade med ögonen och deras ansikten förvreds av olika sorters miner men de knystade icke och åsynen av huskarernas vondor ökade munterheten för det övriga. Avrafastes skratt begynte slutligen låta som nödrop. Då skiftade skalden om och sjöng allvarliga sånger. Kvällsolen sken in genom gluggen och fick Avrafastes ansikte att lysa rödare än det var. Men nu sinade skratten. Hans miner skiftade följsamt med sångerna och ögonen mörknade. Medan skaldens kveden blev allt, allt sorgesammare. Och eh, vi ska väl gå igenom Balder då. Det är nummer tre här bland asagudarna. Balder, en ljusgud. Solskivans mäktige främjare. Vars uppgift i världsordningen var att å sin häst eller sitt luftskepp, ringhornet. Vara en skyddsvakt vakt för sol och måne på deras färder över himmelen. Balder är son av Oden och Frigg. Han är den mest högvuxne bland asane och den ojämförligt skönaste av alla gudar. Balder älskade icke-kriget. Han sörjde över att det någonsin uppkommit. Det är oaktat var han aldrig sen att draga vapen mot den ojärpliga ondskan. Så skön han är, så god och edelsinnad är han även. Därför vart han lovad och älskad av alla väsen. De är i stånd att fatta tillgivenhet För vad som har hjärtegott och rent Försonlig mot sina fiender Och böjd att förlåta Var han världens fredstiftare Och mildedomare Dömde han strängt Då stod det med den dömdes sak så illa Att domen icke kunde jämkas Eller förmildras Människorna hava uppkallat De vitaste blommor efter honom Medan det i dessas vithet trott sig finna något som liknade Balders pannas glans Han blev gift med måndisen Nanna dotter av månguden Nöckve som betydde skeppsegaren och hade med hennes sonen Forsete. Mm. THE END Thank mm -hmm. you. Detta brev har rubriken Diktatur. Svensken har aldrig varit så ofri som idag. Aldrig har Sverige underkastats ett så totalitärt förtryck. Och ändå så tror svensken att han upplever en maximal frihet. Ja, den godtrogne svensken tror att inte någonsin i historien har funnits ett så fritt samhälle som vårt. Likt ett litet bräkande får låter svensken sig glatt ledas till slaktbänken. Hur är detta möjligt? Hur har denna absurda situation kunnat uppstå? Ja, som alla insatta patrioter vet så är svensken av idag helt enom hjärntvättad. Svensken har berövats förmågan att bearbeta sinnesintryck och att lita till egna erfarenheter. Svensken kan inte längre tänka självständigt. Istället låter han sig oväntande och viljelöst styras av för honom osynliga krafter. Dessa dunkla krafters främsta redskap är massmedierna, över vilka det tagit ett fast grepp. I tillstånd av järnförlamning är svensken hjälplös och urstånd att förstå vad som händer omkring honom. Än mindre kan han mobilisera krafter till att försvara sig. Han är ju inte ens medveten om de attacker som riktas mot honom. Vår fiende har således först försatt oss i en fullständig hjälplöshet. Nu utnyttjar han situationen till att begå oerhörda övergrepp mot oss svenskar. Det slutgiltiga målet är folkmord. Det svenska folket ska utplånas kulturellt som nation och slutligen genetiskt. Därmed är det svenska folket ett avslutat kapitel i historien och kan aldrig igen återuppstå. Syftet är ett led i de dunkla krafternas plan på att uppnå världshära välde. Stackars Herr Svensson kan ju ändå inte undgå att märka det snabba sönderfallet i samhället. Våldet och brottsligheten, den ökande korruptionen bland makthavarna, att hans barn inte får någon undervisning i skolan, att ungdomarna inte kan få bostad, eller att han själv inte får någon vård och han blir sjuk men orsaken, vilka som ligger bakom och gescensätter denna samhällsupplösning det kan han inte förstå kanske skyller han på kommersialismen på kapitalisterna eller på kommunisterna ja, han kanske rent av tror att det är socialdemokratiskt vanstyre som är orsaken För förvisso har vårt land vanstyrts av socialdemokrater men hur ska man förklara att länder som till exempel Kanada och Australien upplever precis samma sönderbrytande krafter som Sverige det verkar väl knappast troligt att det är de svenska socialdemokraterna som systematiskt och planmässigt undergräver alla länder i hela västvärlden men kommunismen då ja, den senaste tidens utveckling har ju bevisat att kommunismen bara var en såpubbla Upplåst för att vilseleda och lura oss. Återstår då något som luddigt kallas de kommersiella krafterna. Här är vi i rätt riktning men ändå kan vi lätt hamna fel. Det är inga ogripbara spöken som angriper oss. Det är varelser av kött och blod. Och det är ytterst väl det som arbetar så målmedvetet på att ta makten här i Sverige, liksom i hela världen, finns bakom och på en nivå över såväl kommunism som kapitalism. Vilka det är? Ja, det kan man väl inte säga öppet i Sverige. För dessa verkliga makthavare har skaffat sig lagar till sitt skydd. Lagar som i praktiken gör det förbjudet att nämnas, nämna deras namn så man inte framför det mest sockersöta smycker. Men all diskussion om vad dessa makthavare håller på med är förbjuden, och givetvis all kritik. Det är ju oerhört att dessa krafter ska få ett sådant skydd i vår egen lag, för det handlar ju om en fiende, en fientlig makt som utsätter oss för en, ett välplanerat folkmord. Svenska liberaler förfasas sig gärna över hur man förbjuder böcker i diktaturer. Till exempel katolska kyrkans så kallade index över förbjudna böcker. Enligt dessa liberaler är förstås nazisternas bokpål det värsta av allt. Men dessa falska hycklare är väldigt tysta om att en rad böcker är förbjudna i Israel. Deras mönsterland före alla andra. I Israel är till exempel Nya Testamentet förbjudet i skolorna. Och hur är det i Sverige? Jag må vara att vi ännu inte har någon officiellt index över förbjudna böcker. Men i praktiken är en rad böcker förbjudna i Sverige. Så till exempel den plan där våra härskare drar upp riktlinjerna för hur det ska underkuva alla andra folk och ta makten i hela världen. Allt detta finns nedtecknat i en skrift som gavs ut i början på 1900-talet. Den boken och många fler bränns på bål i dagens Sverige. Svensken tror att vi här i landet får ha precis vilka åsikter vi vill och att det är fritt fram att vedra dessa åsikter. Det vill säga att vi har yttrandefrihet och tryckfrihet. För oss är yttrandefriheten helig säger de falska liberalerna. Ingenting kan vara en större lögn. I själva verket råder en massiv åsiktsterror i Sverige inget absolut inget som inte godkänns av makthavarna får yttras. Som varje patriot vet, så gäller detta åsiktsförbud på en rad områden så väl invandringen, hjälpen, Sydafrika, internationaliseringen och påståendet om att alla människors likhet. Listan på förbjudna åsikter kan göras lång. Precis som den katolska kyrkan har Sverige idag ett antal dogmer. Det vill säga åsikter som alla måste dela. Ingen diskussion får förekomma. Och även om dogmerna är uppenbart absurda så får det inte ifrågasättas. Som när katolska kyrkan länge påstod att jorden var platt som en pannkaka. Åsiksterron är total i dagens Sverige. Detta är ett skandalöst förhållande och helt i strid. Med gammal västerländsk och nordisk frihetstradition. Men så har ju denna repression, repression sina rötter i en helt främmande kultur i en annan del av världen. Svenskarna utsätts idag för oerhörda övergrepp. Vi tvingas lämna våra barn till daghem som förvandlas i smitthärdar för sjukdomar från hela världen. Våra barn får sedan gå i skolor där svenska blivit ett främmande språk. Våra samhällen, våra arbetsplatser och bostadsområden förvandlas i slagfält för inbördes oförenliga kulturer. Denna utveckling mot kaos hejas fram av våra så kallade liberaler. Men en sak är märklig. Finns det något land som dessa liberaler beundrar så som Israel? Men i Israel bedrivs ju en rakt motsatt politik mot den som påtvingats Sverige. Till Israel får bara judar invandra. Motsvarande invandringspolitik i Sverige skulle innebära att bara utlandsvenskar skulle få komma till Sverige och stå sig ner här, till exempel svenska amerikaner. Förklara den logiska kuldebytan, ni kära folkpartister! Liberalerna söker inbilda oss svenskar att vår frihet och att vår personliga integritet skyddas av de mest religiösa lagar. Liksom att vi skulle ha en betryggande anställningstrygghet. Sanningen är den att vi skyddas bara så länge vi slaviskt underkastar oss våra makthavare. Vi har yttrande och tryckfrihet bara så länge vi återupprepar makthavarnas slagord. Vi har anställningstrygghet och skydd för vår personliga integritet bara så länge vi snällt går i makthavarnas ledband. Som varje aktiv patriot så väl vet så begås det ständigt oerhörda övergrepp mot människor här i Sverige. Patrioter får rutinmässigt sina telefoner avlyssnade. Deras post genomsöks om den alls levereras. Kränkande uppgifter om patrioter lagras i väldiga dataregister. Massmedierna sprider godtryckligt osanna uppgifter om patrioter. Och dessa förvägrar systematiskt sin lagliga rätt till genmäle. Patrioter omplaceras och avskedas från sina anställningar. Patrioter döms i drakoniska straff för bagatellartade förseelser där bevisningen ofta är obefintlig. Vi ska här ta upp en metod som är särskilt omhuldad av våra liberaler, nämligen den att verka genom ombud. För att kunna hålla skenet uppe vill den falske liberalen ogärna själv uppträda i tvivelaktiga sammanhang. Det är därför en gammal och beprövad metod i dessa kretsar att hetsa gatans slödder mot sina motståndare. Ofta sker det mot direkt betalning. Här i Sverige är det ett brokigt patrask som kallas ut för att misshandla och slå ned patrioter. Till exempel vid nationella högtider och demonstrationer. Nu har polisen börjat tillämpa ny taktik för att förhindra dessa liberalernas stormtrupper från att genomföra sina... Våldsaktioner Givetvis har detta skapat panik bland landsföredarna Ett av deras främsta vapen mot patrioterna har ju därmed oskadliggjorts Landsföredarna har därför anmält polisen till JO-ämbetet Massarresteringarna av våldspacket skulle vara olagligt Nu är det ett märkliga Att när polisen tidigare ingrep på precis samma sätt mot engelska fotbollslegister då fanns det bara lovord i massmedierna. Man skröt över hur mycket bättre den svenska polisen var än den engelska. Men när polisen använder precis samma medicin mot det av Liberalerna understödda vänsterslödet här i Sverige. Då skall polisen åtalas. För att bevara ett uns av trovärdighet så hycklar Liberalerna nu om att också aktionen mot engelsmännen skulle ha varit olaglig. Samma aktion som tidigare fick sådant beröm tala om falska skojare. Landsförredarnas syfte är givetvis att lämna det fritt fram för organiserade våldsattacker mot svenska patrioter. Vi frågar oss nu varför måste det vara på detta sätt i Sverige? Varför finner vi oss i att ha massmedier vars enda syfte är att desinformera oss? Med andra ord att enbart ljuga och aldrig säga sanningen. Varför ska vi ha lagar som förtrycker oss svenskar och bara gynnar våra fiender? Varför ska vi ha politiker som enbart går i främmande intressens tjänst och aldrig ser till våra intressen? Hur länge ska vi finnas i att styras av ett pack av landsföredare? Eller har det gått så långt att svensken... Är så till den grad järntvättad Att han inte längre kan se vem som är vår verkliga fiende. Att han inte förstår vilka som är de egentliga makthavarna. Och att han inte förstår vilka som är de egentliga makthavarna. Och att han inte förstår vilka som är, och vilka som är uppdragsgivare. Och det ett pack av landsföredare som kallar sig våra politiker. Är den stackars Svensson så fullständigt järntvätad att han tror att Sveriges nuvarande politiker företräder svenska intressen? Är vi svenskar idag så järnförlamade att vi inte uppfattar den diktatur och den åsiktsterror vi verkligen lever under? Rangfast Hjaltarsson